יהושע, פרק ח' ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה, וקום עליה אי. ראה, נתתי בידך את מלך האי, ואת עמו, ואת עירו, ואת ארצו, ועשית לאי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה. רק שללה ובהמתה תבוזו לכם.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 ראו, ציוויתי אתכם. וישלכם יהושע, וילכו אל המערב. וישבו בין בית אל ובין האי, מים לאי. ויעלן יהושע בלילה ההוא, בתוך העם. וישכם יהושע בבוקר, ויפקוד את העם. ויעל הוא וזקני ישראל, לפני העם, האי. וכל העם המלחמה אשר איתו, עלו ויגשו. ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לאי, והגיא ביניו ובין האי. ויקח כחמשת אלפים איש, ויסם אותם אורב, בין בית אל ובין האי, מים לעיר. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר. וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק.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 וישובו כל ישראל האי, ויכו אותה לפי חרב. ויהי כל הנופלים ביום ההוא, מאיש ועד אישה, שנים עשר א', כל אנשי האי. ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון, עד אשר החרים את כל יושבי האי. רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל, כדבר אדוני אשר ציווה את יהושע.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 עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים מלווים נושאי ארון ברית אדוני, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר איבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה.